Om vi ska göra någon recap på förra veckan då pratade vi ju om eh, Erke-homofoben eh, Björn Söder mm. Det ledde till eh, en flashback-diskussion Under, under eh, namnet Oliver Crumble. Mm. Eh, <laughs> Oliver Crumble hade startat ja. en flashback-tråd Hej Oliver! Och, och, ska vi förtydliga, om det inte framgick i programmet så nej, vi menar inte att två män eh, genom att penetrera varandra kan få barn <laughs> Hej och än en gång välkomna till Inte rasist men podd Inte rasist men podd är en podcast Som ganska analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik Och företrädare Det är det tionde Programmet i ordningen tio, Detta gyllene nu nummer Tio budord, tio fingrar Magnus Hesbergsson heter jag. <laughs> Och men vi har jag som har lite Christoffer, Christoffer Gummerson. Ja. ja. jag kan säga det själv också. 10 mm. är ett gyllene nummer alltså. Mm. Jag har hört att Eller 3 eller 7. Meningen med livet skulle vara 13, så vitt jag förstått. Nej, 42, 43. Var det så då? 44. Ja, ah, okej, okay. jag kommer inte ihåg. Jag glömmer alltid jag. Ja. Ah. För er som har läst, liftar den ska i galaxen. Eller sett filmen? Uh, nej, läs ja. boken. Jag har inte läst boken. Jo, jo, men det kan ju finnas människor som har sett filmen. <laughs> ja, jag kan tänka mig det. Ja. Förlåt att vi spoilade. <laughs> ja, det ja, okej. Okay. Ja, det kanske var liksom poängen med den här filmen. Jag tänkte börja med att ta upp en grej som... Det, det, är en lite, det är en halvgammal grej i och för sig. Det är från Ekots lördagsintervju eh, när Jonas Sjöstedt medverkade. Då mm. lät det så här och den här beskrivningen av Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti är ju ingenting som de själva hade hållit med om de hade suttit här i studion. Det var en bra start på den här podcasten. Jag mm. är lite... Eh, apologetisk public service tycker man alltid. Vid röringsskräcken är total. Mm. Det, och Det, det är ju inte liksom första gången som eh, programledare i Sveriges Television eller i Sveriges Radio påpekar att Sverigedemokraterna är inte här för att försvara sig. Skulle jag förmodligen inte hålla med. Det är en så konstig att säga. Nej, det är klart som fan att de inte skulle. Alltså, Politiska skulle... opponenten sitter i studion och hackar på ett annat parti och så säger Alliansen skulle ju heller inte hålla med utifrån Jonas Sjöster skulle säga att de monterar ner välfärden Eller sossarna skulle inte hålla med utfall Reinfeldt så att du sa Att eh, sossarna vill skapa Ett bidragssamhälle Men vi kanske ska införa något system Så att när politiska partier är ute och debatterar Så ska det alltid stå en person bredvid <laughs> Men alltså, Och kunna säga till folk att... Tror public service att svenskar är dumma i huvudet Att vi liksom inte kan Eh, förstå att Sverigedemokraterna inte vill kallas rasister Ja, och det, alltså det är ganska intressant då Från, från den här äh, måste liksom upprepa sig hela tiden. demokratiska sidan Man liksom hela tiden klagar på att, Alltså PK-media sitter Och, och äh, inte vågar prata Med Sverigedemokraterna och sådär Man pratar med dem men man är så jävla noga Med att inte röra upp känslor Hos äh, den här äh, mm. PK Eller den här ja, Konst... men det, det, det var ju samma so so Som vi pratade om här alldeles nyss innan vi drog igång programmet om tårtningen mot Jimmy Oaksons att det slogs upp liksom med stora rubriker och att alltså svarta rubriker om att demokratin var hotad och så vidare ledare skribenter på vänstertidningar som Aftonbladet skrev också det och liksom sa att det här är liksom oacceptabelt och, och det är det förstås, det är förstås oacceptabelt att tårta folk, jag skulle dock inte säga att det är ett sånt stort hot mot demokratin, särskilt inte när man jämför med det som hände Göran Hägglund nu innan valet, att han fick en tårta i ansiktet och det var som sagt då ett skämt på Twitter mer eller mindre. Mm. Jag tänkte, en sak jag tänkte på med det är också det här med att etablerad media inte skriver om invandring det var ju något som vi kunde visa här om dagen på, på interrasismen mm. Att det skrivs hyllmeter om invandring. Ja. Och liksom debattartiklar och ja, opinions... Svenska dagbladet skriver typ var tredje dag långa essäer och debattinlägg om invandring. Ja, men nu är ju problemet att Sverigedemokraterna räknar ju inte de som är positiva till invandring. Så det re reducerar ju bort en hel del av dem. Ja, Såkt för dem. Inte så många på SVD skulle jag säga. Nej, det är sant, men det, det fanns några. Men det är ju som sagt, det är liksom. Man är ju ganska blind Verkligen, alltså det är som att det, det, det är som att Sverigedemokraterna som parti Alltså om man skulle måla upp Någon slags metafor för det partiet Så skulle det vara en Liksom nioåring med lågt blodsocker kanske. Alla vuxna runt omkring är jätterädda för att på något sätt uppröra det här lilla barnet för då, jävlar, då blir det ett sånt jäkla liv. Mm. <laughs> då, börjar, då börjar ungen och skrika och kvällen är förstörd trots att man har dukat upp med tacos stoppade Stoppa det organiserade tiggeriet. Känns de orden igen? Mm, det låter bekant. Mm, just det, det var ju en känd kampanj som bedrevs i i tyskland på 30-talet. Jaha. <laughs> Där fischer med just detta budskap prångades ut. Men det finns ju också en spin-off på den kampanjen. Det, det är så alltså. Det, det var så att tyskarna på 30-talet använde exakt samma slogan. Orda Grant, Fast på ja. tyska. Eh, avförklarliga skäl. Mm. Eh, liten anekdot. Det var ju som sagt då Sverigedemokraternas stora slogan också under det så kallade supervalåret 2014. Både inför EU-valet och riksdagsvalet kunde vi i eldskrift läsa dessa ord i Sverigedemokraternas kampanjmaterial, framförallt på affischer som frånglades ut i buskurer och på stan och så vidare? Mm, just det. Och den här myten om att tiggeriet i bred omfattning här från brottslig verksamhet är det förmodligen ett av de märkligaste fenomenen i den svenska samhällsdebatten under åtminstone min livstid. För det finns ju ingen som helst logik för det första i att det här skulle vara en lukrativ bransch att sitta utanför rika med en plastmug. Och dessutom så är experterna totalt överens om att det är just en myt. Jag tänkte börja med att läsa upp ett uttalande från en Mikael Arnefyr. Mikael Arnefyr var fram till i juli regeringens hemlöshetssamordnare. I mitt jobb frågade vi samtliga större frivilliga organisationer, ett stort antal polisdistrikt och kommunens sociala organisationer. Och vi har ställt en fråga, finns det något som tyder på att det här är organiserat? Och hittills har alla svar varit nej på det. Det sa Antimetro, till Metro, Mikael Arnefy. Mm. Dessutom så har den Stockholms stadsmission har också utrett tiggeriet en del och kommer fram till att den dagliga lönen för att sitta med en pappmugg utöpp Uta rika till exempel. Jag vet 70 kronor 70 kronor mm. på en dag. Det finns ju inte mycket som tyder på att om man nu är någon slags kriminell gängledare och har liksom, står i valet och kvalet, ska man ge sig in i sexköpsbranschen, eller ska man ge sig in i Pengatvättsbranschen eller ska man ge sig in i den här Tigeribranschen. Det finns inte mycket som tyder på att man då skulle välja att ge sig in i Tigeriet utifrån det ger en avkastning på 70 kronor för en person som dessutom då ska överleva själv och dessutom ta sig fram och tillbaka till Sverige och så vidare. Det är inte, och det är ju inte som att medierna inte har skrivit om de här men alla de här artiklarna har ju som liksom gång på gång förklarar att Tigriet inte är brottsligt eller organiserat i någon egentlig mer. Det spelar ingen roll. Nej, det, det spelar ingen roll därför att de här, det finns ju liksom... Framförallt så finns det ju ett visst parti som hela tiden håller på och underblåser den här myten. Så att den lever så att säga kvar i folksjälen hela tiden att eh, de här tigger, tiggarna är brottsliga och att... Eh, deras tiggeri då härnför här för ifrån brottslig verksamhet. Det är lite sån taktik hos det här partiet att när man, jag säga. När, när, när man inte liksom kan få folk att gå med på deras första problemformulering, till exempel att vi vill ha ett etniskt eh, homogent Sverige, så försöker man liksom hitta nya argument som ska underbygga deras, deras vision om ett samhälle, och det är man i det här fallet då är det att vi, vi tycker inte om att det finns tiggare i Sverige mm. och sen så kanske folk säger att ja fast det är, det är synd om de här människorna för de behöver tigga för sitt leverbröd. Mm. Och sen så då hittar man någonstans någon som säger att ja, men kolla, de är kriminella. Och så på den vägen är det. Och så bygger man på det hela tiden. Ja, men precis. Och då spelar det ingen roll att medierna hela tiden påpekar att nej, det är inte sant, och experterna påpekar hela tiden att nej, det är inte sant. De här artiklarna har fått en sammanlagd spridning på kanske hälften utav en särskild nyhetsartikel. Och det var från en lokaltidning i sjövde tidigare i år. Mm, eh, och i den så förklarar en enda enskild polisman att han personligen tror att tiggarna tillhör brottsliga ligor i stor utsträckning. Ja, just det. Han heter alltså Adrian Lucasi. Mm. Jag tror det, utan alltså. han var ursprungligen från Rumänien. Mm. Eh, och han citat säger, oerhört många grupperingar från vanliga tiggare och de som säljer något enkelt att spela musik till ligor som sysslar med åldringsbrott och inbrott. Ja just, det. Det, är, no, det är ju heller så att det anges ingen annan källa än den här enskilda polismannens egna fantasi. Mm. Eh, men när man pratar med experter som sagt så är enigheten total. Eller när man pratar med alla andra poliser i Sverige så är ingen enig med den här Polisman. precis. Eh, men det räcker ändå för att Sverige-demokraterna ska plocka upp den här människofientliga bollen och springa så långt de kan med den. De senaste åren har man ju hetsat kontinuerligt mot det så kallade EU-migranter, alltså underförstått romer som kommer hit och tigger. Och Jimmy Åkesson har under den här valkampanjen, då är det valåret talat i tal efter tal om att det organiserade tiggeriet måste stoppas. Eh, Rickard Jomshoff har sagt, citat, det finns mycket som tyder på att en stor del av de som kommer hit är en del av en kriminell liga. Källa hans röv antar jag. Eh, och Tommy Hansson har skrivit samma sak i SD-kuriren. Eh, och halva SD Känns det känns som man har gått ut på att hetsa mot dessa fruktansvärt utsatta människor som alltså knappt ens existerar. Det finns ganska förhållandevis få tiggare i Sverige och nästan inga som helst som det finns någon koppling till kriminell verksamhet eh, till. Så då kan man ju fråga sig, vad har de velat göra för att stoppa tiggeriet som man nu prångar ut att man vill göra? Mm. Oh, ja, det är ju som vanligt med Sverigedemokraterna. Eh, jag tänkte läsa upp vad man skriver i sitt valmanifest. Eh, det enda sättet att möta tiggeriet är med medkänsla och förståelse. Med hjälp av sociala skyddsnät ska vi tillsammans utrota fattigdomen och bekämpa det vidriga stigmatiserandet av romer som tillåts fortsätta över hela Europa. Nej, jag skojar bara. <laughs> Givetvis skriver det lite så. SDs lösning är att kriminalisera tiggeri och ge polisen befogenheter befogenhet att handgripligen kasta ut som i landet. Så ja, man är ju åtminstone ganska handlingskraftig här. När det visar sig att tiggeriet inte härrör från brottslig verksamhet så väljer de att ta saken i egna händer och kriminalisera själva handlandet istället. Eh, och på så vis så ger man ju sig själv rätt, om du förstår vad jag menar. Eh, då blir ju tiggeriet brottsligt trots allt. Ja, just det. Smart. Ja, verkligen. Mm. Det, blir ju, det finns ju dock ett problem med att alla de här argumenten som man lyfter fram om att det, att det skulle vara ett organiserat tiggeri och att det skulle vara här från brottslig verksamhet inte är sant. Det är ju ett problem när man argumenterar som politiker. Men de har ju ett annat bra argument. De har ett annat bra argument och det det slank faktiskt ur även Jimmy Åkesson ur en debatt inför valet här, jag kommer inte ihåg exakt vilken det var, men det kändes lite som en groda, åtminstone när jag ryckte till lite grann hemma i tv-soffan när jag såg det för jag har inte hört honom säga det förut mm. och det var ju då att det påverkar statsbilden vilket ju låter oerhört cyniskt, så jag förstår att han inte har velat lyfta upp det argumentet särskilt ofta i de här riksända debatterna Jag, jag sitter ju här framför mig med, med Rickard Jomshoffs frågor till Beatrice Ask och han har ju ett liknande resonemang där han skriver att eh, vi har under 1900-talet byggt upp ett av världens mest välfungerade välfärdssamhällen med rena städade gator och knappt några tigger alls ehm. mm? Mm, ja precis och eh, ja, det... är det så att eh, alltså rikad Jomshoff likställer eventuella rumänska tiggare med smutsar det får man nog säga mm. eh, och... värdigt Ja, verkligen, verkligen värdigt Och eh, som sagt, det här är ju Ett ganska, vad ska man säga Ja men, cyniskt sätt att se på människor Och... Eh... Men det är, det är inget nytt helt inom Sverigedemokraterna och hade jag hade tänkt komma fram till just det här med Rikard Jomsofs uttalande, att man pratar om gatubilderna att det är liksom det som är problemet med tiggarna att det är, liksom det är jobbigt att titta på, helt enkelt antar jag. Och det kan man ju förstå, det är väl jobbigt att se liksom misär, men en lösning på det problemet brukar ju normalt sett inte vara i alla fall att kriminalisera de som lever i misären, eller hur? Mm. Men det är ju förmodligen det som är det, bärande argumentet egentligen för Sverigedemokraterna varför man vill förbjuda tiggeri. Det, det är ganska intressant för att de har skrivit en motion över ett, ett förslag till riksdagsbeslut den är skriven av David Long och, och Mikael Jansson och det är återigen det här att försöka liksom gå runt för där försöker man kriminalisera eh, eller få rätten att sända hem utländska tiggare med motiveringen att man ska kunna sända hem människor som sysslar med oärlig försörjning eh, när de är på svensk mark. Mm ibland tiggeri och prostitution även det. Ja just det Men det är ett skönt sätt att, att, att, att liksom Bli av med mänsklig misär Kasta mm. ut dem <laughs> eh, Har du funderat på Vad du ska göra när ditt rum är riktigt stökigt Flytta Bränn skiten <laughs> Jag tänkte komma in på en av mina Favorit-Sverigedemokrater mm. Kent, ja. Kent Ekeroth heter ah, okay. Han var ju det här. Jag tänkte på då en artikel I SVD Opinion eh, Från 2011 Där han skriver om det här med tigeriet. Och, och den här artikeln är väldigt ärlig för han nämner knappt ens eh, det här med att det skulle här röra från brottslighet. Han säger i en bisats att polisen dessutom befarar att en stor del av dessa tiggare har kopplingar till organiserad brottslighet och att detta inte gör saken bättre. Men... Men han i, i, i, i, hur... i, i, det är i, bara en liten bisats. Likt Kandekerot alltid, det, det finns inga källor eller hur? Nej, nej. Eh, nej. Han, polisen, vi har ju då en enskild polisman, det kanske är Deep Police, alltså polisen med stort P. Mm. <laughs> jag vet inte vad han menar riktigt. Men det var, inte, det var i alla fall inget bärande argument i den här artikeln för att det han går på och på och på med i den här artikeln det är istället just det här med gatbilden. Eh, Sverigedemokraterna vill som enda riksdagsparti införa ett nationellt förbud mot tiggeri. Här läser jag så direkt ur artikeln. Anledningen är egentligen mycket enkel tiggare förstör gatorbilden och utgör dessutom ett direkt störande moment för många hederliga medborgare som vistas ute på gator och torg. På så vis kan jag uppskatta Kent Eker, utan skäms inte för sina åsikter. Han försöker inte gömma det här bakom någon slags falsk bild av att det skulle här röra ifrån brottslig verksamhet. Alltså det är en missuppfattning det här. Alltså det finns ingen liksom ärorikhet i att stå för sina åsikter. Hur? Alltså... Vet du <laughs> Man kan okay, ju inte okay, hylla folk för att de Säger rakt ut vad de tycker Om deras Nej, alltså, nej, alltså det, det, man skulle, det man skulle kunna invända Då är att men, alltså Skäms du inte, Kent, För att du är så fruktansvärt syns? Nej, nej, det gör han inte Han svarar till och med på det i, i ett stycke här uh. eh, jag skäms inte heller och tiggarnas vägnar när dessa i väldigt hög utsträckning medvetet siktar in sig på Sverige för att folk ska tycka synd om dem. Det är snarare cyniskt av dem att utnyttja vårt ofta naiva system och vår naiva inställning. Så kan jag menar alltså här att vi som infödda svenskar går runt och är någon slags konstanta offer för de här människorna som sitter med pappmuggar utanför rike. Ja, jag måste säga att jag tycker inte särskilt synd om Kent ut. I veckan har vi kunnat läsa om Esti Kävlingens ordförande Jana Lund på vår modersajt. Det är alltså samma kvinna som för några veckor sedan förutspådde nationens undergång efter att SVT plockat bort en ordet ur pippi. Mm, just det. Hon har än en gång känt sig manad att sticka fram framfötterna så att säga och och råda bot på vad hon anser vara en av landets stora ödesfrågor eh, och räddningen då från Ragnar Rök den här gången eh, finns i det tacksamma ämnet eh, särlagstiftning. Okej, okay, okej okay. ja. det hade alltså ingenting med Pippo att göra den här gången Nej, hon har eh, vänt kappan efter vinden så att säga men, Ja, just det. Eller, ja. I, men, jag... men, men om nationens förfall står och hänger på att en ordet sägs i Pippi trump, hur ska man då kunna lösa det med särlagstiftning? Det ska ja, Jag vet inte. Allt går att lösa med säravskiftning om man företräder ett parti som i 1999 års partiprogram skrev att de vill ha en etniskt, kulturellt homogen nation. Ja, det förstås. Mm. Mm. Okej, okay, men i, i vilket fall så har i alla fall Lund föreslagit en hel del eh, åtgärder för att eh, stävja eh, invandringen till Sverige. Tack och lov. Ja, eh, bland annat har Lund föreslått att man ska begränsa barnbidraget för utomeuropeiska invandrare. De ska bara få barnbidrag för två barn. Okej. Okay. Det, eh, det är det här då med man inte ska uppmuntra muslimer till att ingla av sig som de skulle utrycka sig. Antagligen så. måste ju bevara den etniskt homogena rasen. Mm. Får vi inte glömma. Nummer två. Det är att Italien ska upphöra med räddningsaktionerna i Medelhavet. Hur tänkte att vi skulle lagstifta om Italiens verksamheter? Jag vet inte. De ville gå ut ur EU också. Så att jag vet inte hur. Men, men det är ju barockt kan man ju ändå får lov att säga. Jag undrar vad de skulle säga när vi skickar ett PM till Italien. Eh, vi har beslutat här i vår ja, <laughs> ja. ja. Nummer tre. Utvisning för jihadkrigare och deras familjer, såklart. Okej, det är någon slags kollektiv bestraffning där då. Ja, men det är väl helt rimligt att om pappa... Och kämpat Heligt krig mm. Då ska också mamma och barnen Utvisas Ja, för mm. det tyder ju på att de i så fall skulle leva Under säkra förhållanden mm. Alltså familjemedlemmar <hör> Utanför pappa och också och stridit med ISIS Ja, Slutligen, Så, och jag vet inte om det här ska vara någon typ av humor från Jana Lunds sida Men det hon vill göra då det är att införa ett regelsystem liknande det som återfinns i fotboll eh, Och du är ju ett fan av fotboll Ja men det här gillar jag <laughs> eh, Och, och det, som sagt, det, det är möjligt att de försöker skämta här Det är svårt att skämta om de här sakerna dock Om man eh, innan man gör det har skrivit då att man, man ska eh, utvisa I vilket ja, sammanhang det är på Facebook okay. Det hon föreslår då Det är att man ska, man ska dela ut Röda och gula kort Eller dela ut är tanken, Men man ska använda samma princip som gäller för röda och gula kort okay. Och då är det så att ett rött kort Ger omedelbar utvisning Och tre gula kort ger Omedelbar utvisning Har ja, hon kollat på fotboll? Det räcker med två gula kort vill jag påpeka mm. kanske ska påpeka det för Janal. Mm. Eh, vi eh, DMar dig på Twitter eh, Frågan är dock Vilka brott som ger vad Och enligt eh, kävlingens eh, ordförande så finns det Sju tillfällen i fotboll Då domaren delar ut rött kort Direkt Hon listar därefter sex eh, Den första är då allvarligt otillåtet spel Till exempel bidragsfusk Samt hot mot tjänsteman ja. Nummer två Våldsamt eller obehärskat uppträdande Till exempel våldtäkt, våldtäktsförsök Eller misshandel okay. nu, nu, Nummer tre Spotta på en motspelare eller någon annan person Till exempel kalla en kvinna för Inom citat Svennehora Är det ett exempel på att spotta på det? <laughs> ja, jag antar det Vad var tanken med Jo, om man gör det så får man rött kort Och det innebär omedelbar utvisning mm, just. Okay, nummer, Det är intressant alltså. Nummer fyra Förhindra ett mål eller en klar målchans för motståndarlaget genom att avsiktligt beröra bollen med händerna det mm är -hmm. ett exempel här också Till exempel avsiktligt beröra en kvinna trots att kvinnan sagt nej eh, alltså, bollen då är någon slags metafor för en kvinna Antagligen okay. eh, Nummer fem Använda stötande, förolämpande eller smädligt språk och eller gester, Skrik och skrän på allmän plats Jag tror att du menar gester vad sa jag? Gäste. Ja, gäste menar jag, mm. Och det här, då har hon exempel här med då. Det är till exempel på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller socialkontoret. Alltså typ alla de ställena som hon upplever att invandrare befinner sig på ja, hela ser. dagarna. <laughs> eh, det är då också omedelbar utvisning. Och, och nummer sex då, eh, om man får en andra varning i samma match. Men det blir lite konstigt med tanke på att hon vill det här är ju liksom omedelbar utvisning. Ja. Så att hur ska man då Om man får en andra varning i samma match mm. Men Då har man ju redan blivit utvisad en gång Nej en, en varning Ger ju inte utvisning antar jag Ja men det här gav ju röda kort direkt Ja men vad, vad, vad gav en varning då Ja det vet jag inte. E kanske Jag säger inte att det här äh, hålls samman av Jana Lund Nej, nej det... Uppehållande inte <laughs> sen, sen frågan är om det handlar om medborgare med, med uppehållstillstånd eller, eller med medborgarskap Det berättar inte historien. Nej. historien Jag tror inte det spelar någon roll för, för Jana Lund Och det gör det inte för oss heller egentligen äh, Det är lika bizarrt i vilket fall Ja, alltså Jag tycker i för sig att den här fotbollsmetaforen håller ihop äh... På något sätt i och med, Alltså jag tänker på att alla på en fotbollsplan så är alla i samma lag Det är väldigt strömlinjeformat Till exempel på det viset att alla är klädda i samma kläder och sånt där Det kan ju vara någon slags metafor för Sverigedemokraternas syn på kultur och identitetspolitik Ja det är helt klart att man har fått sitt stof mm. ifrån mm. I, I vilket fall Sen så finns det alltid några utlandsproffs också i de svenska klubbarna Och det är de som blir utvisade hela tiden i och med att man håller på att på bollen. Nu kanske både du och lyssnare där ute undrar vad Ester Kävlingens ordförande Jana Lund gör idag. Jag är jätteintresserad av det. Förmodligen så spånar hon vidare på sina liknelse För hon har ju inte blivit utkastad ur partiet än. Mm. Även fast hon gör den här typen av uttalande. Ja. Och jag tänker, alltså, hon kanske, snart upp då, tänker hon kanske hockey. Och, ja. Och liksom idén med sudden death. <laughs> jag vet inte om jag vill vara med på det Var det är ett hot? <laughs> Nej just det, att hon skulle göra det okay. ah, exactly. ja, Fast där är ju bara två minuters utvisning Det är lite mer kanske Sverigedemokratisk eh, idé ja fast han alltså, var... om, man på, han... om man tänker på deras Nolltolerans menar jag För, Ta Kent Ekero till exempel, han fick ju Ta en liten paus eh, Och sedan komma tillbaka in i matchen Precis som när man får en utvisning i hockey mm. Jag tänkte gå vidare på det här spåret Med, med särlagstiftning <laughs> eh, Och det är ju som alltid I ett sammanhanget. det gäller ju inte bara gräsrötterna på kommunal nivå. Mm. Utan det gäller ju även hela partiet i sig. Och en av de flitigaste motionsskrivarna i det här partiet, det är ju som bekant vem då. Jag vet inte, Kantekerot. Kantekerot. Ja. Mm. Och eh, jag tänkte börja med en motionsskrivning av Kantekerot eh, 2012. Okay. Eh, dåvarande juridiskt eh, politiskt talesperson. Rätt politiskt talesperson, ja. Kör. Ja. Det här är alltså innan då Soran Gate. Ja, just det. Som alla har förstått. Mm. Men i vilket fall, i motionen föreslår eh, Ekerot att man ska införa särskilda spartanska fängelser eh, för utländska medborgare. Mm. Vad tänker du om det här? Att det är någon slags särlagstiftning i alla fall. Ja, alltså det blir ju inte särlagstiftning i avseendet att det gäller liksom, medborgare av landet. Mm. Eh, däremot blir det ju särlagstiftning för människor som... Alltså, som jag ser det så borde ju samma rättsprinciper gälla för alla som befinner sig på svensk mark mm. ja, men alltså det, ett sådant förslag ger ju starka konnotationer till fångläger mer eller mindre som mm. man har för en viss typ av människor då, att man är en utlänning helt enkelt. Också lätt att koppla till det här med att man vill kriminalisera tiggeri då skulle det då innebära att man sätter in de här tiggarna i de här mer spartanska cellerna i så fall Mm. ja det, det kan inte Ekerot tänka på den här då Varför vi behöver de här spartanska fängelserna Det är för att han menar att det kommer brottsturnier Till vårt land mm. eh, På grund av Schengen-samarbetet ja, Framförallt så handlar det om att Han skriver så här, citat Det konstiga uppstående utländska medborgare Som kommit hit för att begå brott Döms för brott och avtjänar straff i miljöer Som ofta kan vara en, av en högre standard Än vad de själva är vana vid i sina hemländer mm. Källa Ingen alltså. Det har rösterna sagt i mitt huvud mm. Och därför Så, så anser kantekerot Att eh, det ska införas en ny form Av eh, då fångvårdsanstalter För den här typen av brottslingar Alltså utländska medborgare som kommer hit och gör brott mm. Och det, då skriver han så här Denna nya form av kriminalvårdsanstalt Ska vara human Men spartansk Mat och husrum ges men i övrigt inga former Av inom situationstecken Fängelselyx Okej, okay. ungefär som etiopiska fungelser då mm. Han fortsätter och så skriver han så här Fördelarna med sådana förvaringsutrymmen är flera De blir billigare att bygga och billigare i drift Därmed kan vi ha fler platser till lägre pris då standarden kommer att vara spartansk kommer de också att bli mindre attraktivt att sitta inlåsta i. Ja, just. Och slutligen så skriver han. Förslagsvis ska de förvaringsplatser som är ämnade för utländska medborgare ligga innan eller i närheten av gränspassager för att underlätta och effektivisera hanteringen av av, av och utvisade eller de som väntar på beslut. Som du sa, alltså han pratar ju om det här som om det vore någonting typ av grönsaker. Ja. Så, och, och liksom, det första är ju då Det här jätteproblemet att Människor kommer hit för att sitta i fängelse mm. Det är ju också en sån där klassisk vandringsmyt I Sverigedemokrats led Aha. Men så, det är ungefär med logiken att ja, men titta där Vad fattigt är det där Det är klart att de vill komma hit och sitta i fängelse ja, just det. Så det är inte så att de liksom begår brott då Eventuellt för att de vill tjäna pengar Eller någonting Utan det är ju för att sitta i fängelse Ja, men det är Lite sorts... omvänd brottslogik. Det finns ju exempel på när det har skett men det finns ju ingenting som tyder på att det skulle vara ett problem i större utsträckning. Och då måste vi, då måste vi också tänka oss att ska det här då avskräcka utländska medborgare för att komma hit och göra brott? Mm. Att liksom ja, har ni packat bilen nu så vi kan åka på stöldturnier i Sverige? Nej, jag tänker att vi skiter i det. Jag får inga att... tv i min cell. Exakt, de har Tad bort fängelselyxen. Ja, ja, Kent Ekerut har en väldigt eh, speciell syn på rättsprinciper och rättssäkerhet. Mm, jag ska jag kasta in en till här. Mm, som jag ska bolla över till dig och det är alltså en motion som handlar om återkallande av svensk medborgarskap och då skriver de, skriver de så här. det är då Toralf Alfson och Kent Ekeroth som har skrivit den här motionen och då säger de lagen om svensk medborgarskap medger inte återkallande av medborgarskap ens som det givna medborgarskapet har gjorts på falska grunder det har till och med förekommit att anställa på Migrationsväget verket tagit emot mutor för att bevilja medborgarskap i Sverige. Det felaktigt beviljade medborgarskapen kunde då inte återkalla i medier framkommer det med jämna mellanrum uppgifter om att både krigsförbrytare, terrorister och grovt kriminella lyckas få uppehållstillstånd genom falska grunder i Sverige och senare även svensk medborgarskap. Okej. Okay. Okej, okay, så uppenbarligen vi har ett problem med att det finns eh, före detta krigsförbrytare som uppehåller sig i Sverige. Och sen så kommer man på att de är krigsförbrytare och då kan man tyvärr inte kasta ut dem i landet. Nej. Det hade ju varit tacksamt. Kan man ju tänka då som Sverigedemokrat Att skicka hem krigsförbrytaren Så han får en kula i huvudet Så är problemet löst mm. Det är ju den rättsskipningen man är ute efter mm. alltså, Han har en väldigt intressant syn På rättsuppfattning Därför att han säger att det strider mot Allrättsuppfattningen. Jag... jag har inte kommit till Det är det bästa i den här motionen. Ja. Och det förklarar källan på motion nummer ett, tror jag. Om okay. jag kan teckra ut. Och då skriver de så här: Att medborgarskap som getts på falska grunder inte kan återkallas strider mot allrättsuppfattning. Och nu kommer det: Och sunt bondförnuft. Mm -hmm. <laughs> Möjligen sunt bonförnuft. Jag brukar säga att sunt förnuft är samma sak som att tänka med magen. Och då menar jag det som en negativ sak Jag tycker att man bör tänka med huvudet ofta Rättsuppfattning Det är någonting som Kent Gakiruk Kanske inte har full koll på Eller så har en egen uppfattning om vad det är Det här gäller all juridisk doktrin Men om jag tar ett exempel då Professor Josef Sila Har skrivit en hel del om Rättssäkerhet och rättsuppfattning mm -hmm. och menar... Professor i kostvetenskap Nej, i, i straffrätts. Ja, <laughs> ja, alltså, nu bara tog jag i luften. Det här det här gäller alltså, det här är en allmän sanning. Det är liksom ingenting som man debatterar längre på den eh, nivån. Men då, man talar i alla fall om det här med domens rättskraft. Att det är väldigt viktigt för allmänhetens rättsuppfattning att man kan lita på att domar äger rättskraft. Och vad innebär då att dom, en dom äger rättskraft? Jo, att man kan lita på att beslut står fast. Sen så finns det eh, under vissa väldigt speciella omständigheter möjligheter att ändra en fastställd dom nämligen då att, som har vunnit rättskraft nämligen då att begära resning till högsta domstolen om man tar domare i domstolar då. Men, och det är då väldigt speciella fall det har hänt en gång i Sveriges historia att man har beviljat resning i ett fall i betungande mening då för den åtalade alltså man, har begär, man har fått resning för uppgifter som kan tyda på att en man som har blivit fälld till exempel i domstol för ett brott om han har möjlighet att frias i högsta domstolen då har man beviljat resning flera fler gånger men motsatt förhållande, det har skett en enda gång i svensk historia och det var ett statsministermord då och inte bara ett statsminister, ja det statsministermord ja, det var Olof Palme eh, då begärde man resning och beviljades resning gentemot Christer Pettersson nu fälldes han inte i högsta domstolen men man prövade det då en gång till trots att en friande dom hade ägt <skratt> rättskraft mm. Men som sagt, alla är överens Om att det är en viktig en av de viktigaste delarna för rättsuppfattningen att man kan lita på att lagt kort ligger. Jag gillar idén också för att Sverigedemokraterna skriver ganska ganska ofta om att, det att man har liksom luckrat upp det svenska medborgarskapet och det liksom ges ut hit och dit utan några som helst krav. Det är oftast en förekommande åsikt. Då kan man ju undra hur behandlar de medborgarskapet här? De behandlar det ju som någon liksom gästlägg ungefär som man kan dra tillbaka när som helst. Mm. Men, men man det... kan dra tillbaka din handläggning. Ja, och det är, liksom, det är ingen som tycker att det är en bra grej att man ska fatta liksom förvaltningsmässiga beslut på felaktiga grunder. M man måste höja den diskussionen ovanför de här enskilda fallen. För att det är viktiga allmänna principer som man diskuterar. Men Kent har har liksom inte riktigt förmågan att göra det. Jag tror att det också har mycket att göra med att han har svårt att omfatta svenskar som man kallar dem eller utlänningar eller invandrare också. Eh, alltså människor som har faktiskt blivit medborgare Det är Han har svårt att låta dem omfattas av allmänna principer. Mm. Men vi ska ju komma ihåg också att Sverigedemokraterna ser på... Det gäller till exempel, jag ska väl säga det, och det här med tiggeriet också. Man ska alltså förbjuda tiggeri för utlänningar, inte för svenskar, vilket innebär då att man förbjuder en handling, att man kriminaliserar en handling för vissa människor men inte för andra. Det finns det ju inga exempel på. Nej, men alltså, det är ju återkommande i Sverigedemokraterna Setorik, att de inkluderar inte alla i den eh, alltså, svensk medborgarskap anser de ju i grund och botten egentligen bara gäller för etniska svenskar mm, ja, och sen så har man liksom utsträckt det lite grann och tillåter att ja, men vi kan få hit några människor, det är okej okay, mm. så länge de assimileras det är ju deras grundlogik så mm. det inte alls Och frågan är då varför skulle det här räknas som särlagstiftning Jo för att det gäller ju Olika krav för olika medborgarskap mm. En person som är Svensk medborgare och begår krigsbrott Låt säga att du Befann dig i Kongo Under 70-talet I FN-styrkorna mm. och utförde krigsbrott Och så kommer du tillbaka till Sverige Och så kommer du fram mm. Okej okay, vad, vad, vad gäller för straff för dig då Ja du får ju förmodligen Fängelse mm. i Sverige vad gäller det om du har En invandrarbakgrund Du kastas ut ur landet mm. Du har bott här i typ 30 år som Det, det har ju framkommit fall Människor som har med under Kambodja Under Pol Pot ja, just det. Och De här människorna då har bott i Sverige i snart 30 år Kan mm. man bara kasta ut dem Ja normalt så preskriberas ju de här ja det är det, men låt oss säga då Att man inte skulle preskribera de här brotten mm. Alltså en rimlig, absolut En rimlig lösning hade ju varit att Skicka dem till sitt hemland Så att de kan ställas ställa inför rätta då Alltså deras ursprungliga hemland Men det förtäller ju inte historien om det är tanken här Utan det är ju snarare Hej och tack men jag tänkte för att liksom rappa ihop det här på något sätt så Med, med Kent, Kent Ekerots Fascistoida drag Som man minst sagt kan påstå Att han har Det kom en uh, debattartikel Där Kent Ekerot skriver på Både 9-24 och på Avpixlat Den heter så mycket som Polisen måste göra sitt jobb oavsett Vad massmedia skriver Det håller uh, man ju med är mm, ja, Absolut, polisen måste ju kunna göra sitt jobb uh, mm. sen Oavsett vad massmedia skriver ska vi se det är vad han menar. Han skriver i vilket fall så här att det är ett problem. Han, han, han ser två problem i den svenska lagstiftningen. Det ena är att man inte kan komma åt mm. människosmuggling. Nummer två är att det finns ett problem med att man inte tillåts använda telefonavlyssning och buggning för att samla bevis ja. i tillräckligt stor utsträckning. Det, det är också ett problem enligt Kenteker mm. Som sagt, polistat. Men i vilket fall. För lösning på det här problemet då, alltså att det är svårt att komma åt människosmuggling och att polisen inte har rätt att använda polisiära verktyg i den utsträckning som kandidaten vill. Träffgalan är för låg för människosmuggling och kraven är för höga då på när man får använda polisiära verktyg. Ja, man utgår ju då ifrån rättegångsbalkens regler vad det gäller de sakerna och då är det en särskild... Alltså det brott som man är misstänkt för måste vara i en viss straffskala alltså de måste kunna delas ut tillräckligt straff för att man ska kunna använda dem eh, och Kent e skriver faktiskt det här rakt eh, klart och tydligt, eh, citat dels är straffvärdena för låga för människosmuggling och dels är gränserna för när avlyssning och buggning får användas alldeles för höga vad är Kent e lösning då? Jo, såklart. Han vill att vi ska höja straffen för mä människosmuggling och sänka kraven för buggning och avlyssning. Mm. Jag gillar den här typen av rättspolitik. När man anpassar straffen till ett brott så att det ska gå att bugga. Inte liksom alltså, att man, är, ska, inte, inte liksom man, man ska fundera på ja, men, vad, vad kan vi sätta för... Straffskala på just det här brottet. Mm. Eh, och vad har vi för skäl för att sätta där? Och skäl för Kendeka då är att vi ska kunna använda bugning mot dem. Ja, precis. Så det vore, det vore ungefär samma princip som om någon liksom snabbt. Så skulle vi höja det till fängelsestraff. För då kan vi använda vissa polisiära åtgärder för att sätta åt snatteri. Ja men precis, man vill ju inte huxflux tillåta alla typer av polisiära åtgärder för alla typer av brott. I och med att man gör en avvägning här då mellan enskildas rättssäkerhet och integritet framför allt, Men också en avvägning mot att man vill liksom hindra grov brottslighet. Därför så sätter man då, en, att man, eller man föreskriver att det ska gälla en viss straffskala för de brotten som man får Använda de här polisiära medlen med. Men han menar ju, alltså hans syn på det här är ju egentligen att jag tycker ju att det är så obehagligt med invandrare så då vill jag komma åt de här brotten specifikt. Det spelar liksom ingen roll vilket allmänt samhälleligt fördömmande man har på de här brotten. Mm. Utan han, han menar ju på att man ska höja straffskalan bara för att man ska kunna använda bugning för just han tycker att det är angeläget att komma åt. Eh, människosmuggling. Mm. Och det är angeläget att komma åt människosmuggling såklart men det är ju inget skäl att höja straffskalan för att man ska kunna använda polisiära tvångsmedel Nej. Och så ska vi, vi ska nämna det också att det här är då underskrivet av Kent Ekerot ST, ledamot i justitieutskottet Välkommen hem Kent! Mm. Som om, om vi, som vi, som vi, alla minns så blev Kanteket utkastad ur uh, justitieutskottet efter järnrörsskandalen ja, just det. Uh, Vad är det och, för något? Skulle Björn sådär säga? Ja, uh, precis. Uh, nu är han alltså tillbaka. Kul. Det känns att vi behöver nya friska krafter i justitieutskottet. Ja, jag, jag är så glad. för men att alltså, någon, kan... någon, någon som, <laughs> think outside the box. Men alltså det är inte kul. <laughs> det, det tar inte slut där, med Nu har han löst ett problem. Och då skriver han så här. Kvar återstår då ett annat problem. Det är ledningsproblemet. Av källor inom polisen. Källor. Inom situationstecken <laughs> Sunt bon Framgår även Källor inom polisen Det är återigen den här polisen med stort p då Som ja. har skrivit någon artikel här Framgår även att den polisiära ledningen Är ett grundproblem när det gäller att Efterleva de lagar Sverige faktiskt har Och då skriver han så här Som flera källor uttryckte <laughs> Cheferna är rädda för att ta beslut Framförallt när det gäller invandring Som media kommer skriva om Även när de egentligen Eh, utför deras plikt som poliser. Ja, vad har Kentekerod för exempel på det här då? Jo, jo, låt mig gissa. Jo, han har då tunnelbanekontrollerna. Och då står det så här. Ett, ett sådant exempel är tunnelbanekontrollerna, som drogs in av cheferna på grund av att mediestormen blev för stor. Vi pratar alltså reva. Ja, trots att de var kontrollerade av samtliga som plankade i tunnelbanan, oavsett hudfärg och låg inom polisens verksamhetsområde. Mm. Eh, nej, Kentekerod. Det var inte alls det som hände Om vi ska tolka Kent Ekeroth här då Det är så att han vill ge polisen Möjligheter att Gå från lagen, som han själv stiftar Ja, äh, precis Det är ju inte som att polisen har upphört Med att göra sitt jobb, däremot så har de upphört Med att bryta mot lagen Tack och lov. 9 9 utlänningslagen kan du läsa. Vad är då lösningen på det här då? Jo, att eftersom det är regeringen då som tillsätter de högsta polischeferna, i detta fallet då rikspolischefen... En person mm. ja, det, det, det är liksom det stora problemet här Det är ju de, de har möjlighet att tillsätta dem Då skriver Kentikro så här Som en avslutande punchline Skulle Sverigedemokraterna styrt Sverige Hade vi alltså inte bara förbättrat den verktygslåda Som rättsväsendet har till sitt förfogande Med höjda straff och sänkta krav på avlyssning <laughs> Utan vi skulle även tillsätta polischefer Som vågar göra sitt jobb Alldeles oavsett vad den tredje statsmakten Väljer att skriva om och sen så kommer vi införa en polisiär fascistisk stat. Det skriver han inte. Nej. Nej. Men det är så vi tolkar det. Ja. Eh, och det är intressant, alltså det är, han har ju två agg här. Dels att polisen inte gör sitt jobb uppenbarligen, eh, enligt källa Kentekros röv. Mm. Eh, och att det är ett jätteproblem att media granskar polisen. Ja, och att det är ett problem att de inte bryter mot lagen, nämligen då eh, ja. som sagt, 99. Alltså kapitel 9 och paragraf 9 i utländningslagen som de bröt mot i samband med Reda. Mm. Jag uppmanar jag inte er att gå in och läsa den. Alltså Om du ska vara i justitieutskottet kan du väl hålla lite koll. All right, då tackar vi för den här veckan utav Inte Rasist, men podd. Det var avsnitt nummer tio. Ja, och ett avsnitt som gick i rättspolitikens spår, kan man minst sagt, säga. Ja, det blev så, och det tycker jag om. Det är kul. Ja, jag vet. Du är som fisken i vattnet mm, när det gäller de här frågorna. Det har varit en liten, en liten morgontrött podd. Klockan är ganska tidigt på morgonen. Ja, det är mm. den. Men förhoppningsvis så är den till belåtenhet ändå. Jag känner att det är väldigt bra bra sätt att starta dagen på eh, med att prata om Kent Ekerut. För man liksom, man kommer verkligen igång, pumpar upp lite adrenalin <laughs> så man blir redo att möta ja. dagens Innan ärlig. vi avslutar så ska jag passa på att tacka Studentradion 98,9 i Uppsala för att vi får använda deras studio Vi är väldigt tacksamma. Eh, och sen så vill jag också uppmana alla som lyssnar att eh, skriva gärna till oss på man kan också skriva i kommentatorsfälten Skriva till Kent mm. eh, Fråga hur andra delar Av den fascistiska poliserade staten ska se ut mm. Sen ska vi säga så här också Att ni kan hitta det här programmet på iTunes På, på romedic.com Och på Soundcloud gå och, gärna, på eh, och på Flashback <laughs> Och även på Flashback mm. Och eh, gå gärna in på vår modersajt Gå alltid in på vår modersajt Den sanna verkligheten om Sverigedemokraternas politik www.interasistmen.se Tackar vi för denna verkan. Ja, du var väl allt. Tack för att du lyssnat.